الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> رب لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يبقه قولي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 او صورت تے چی نبی علیہ السلام حضرت عبیب نکاب تا ہوئی جبریل امین راغے اما تے ہوئی چا اللہ رب العزت ہوئی جدی عبیب صورت بینا تلاوت کا نبیب نکاب ہوئی جسمانی ذکرته عنده زمانو مې واستو زمما ذکر دا اثر نبی له سلامي ااو فبکا ډېر خوشاله او خوشا جوړل دا صورت نبی له سلام په غو باندې ولوست زګ دې دا صورت کې دا الله ده خصوصي نعمتو نو ذکر دې او نعمت رسالت او نبوت رسول اللہ صلی اللہ وسلم دے او دویم نعمت تصدیق دے دے کریم او دویم نعمت توحید دے او خصوصی نعمتو نو چلا دے امت باندکڑیو زکیواتا صورت بیناوی دیني خصوصي بیانات تی. او بل طرف ته زجر او زور نه داغي قانونو لا چغي د دې نعمتون مخ واړو انکار وکاو <تصفح> هغه کتاب او مشرکین اياتو مطلب داري اول که اللاوی دا احلی کتاب و دا مشرکان نو دی منفقین نو دی پری خودن کی تردی پوری چیدی تبیینر علی اللہ پیغمبر نو دی صلح پری خودن کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهل کتاب هم دا وصفت کو خپل کتابونو کې تورات انجیل کې رضليو معلومات ورته و چې دا پیغمبر حق دی او وی به خلق ته چې کل راشن موږ په ایمان راوړو وشهد ان الرسول حق سورہ ال عمران کې چیرسیو فلم ما جا معرفو کفرو به کل چرغه وی پی جن نو کو فره او کو چداه پیغمبر نه د نو ځبهه سیفاتو نه نکول کنا چې کله راغې وتا وی پی جن دو وی لیدو به هغه سیفاتو نه پری خورو بلکې انکار وکاو دا که شی مشرکین وبوم پیغمبر تا د نبوت نمخ که مخ کې صادق او امین وي زارشتینه دي د ماڼت ګرځي او کل چه اغاو مسلح بیان کلا او دا اغیتا نبوتا و رسالت معلوم شو نبس بیع سیبتو نپریخو دو بیعوتا شاعر و ساحر و مجنون وی نو دا ایتیو مطلب داشو چنو کافران دا الکتاب و مشرکان دا قریش و پریخودن کی صفت محمد صلی الله وسلم در عام ترغه پوری چراغ لتی رسول من الله از بهر صریخود مقابلی تو دریدو دشمنی کړه له ازو مطلب نو پریخودن کی خپل کفر لرا تردی پوری چرا غیغی تبایینا دی معنی کے مطلب دا غیغی دا کفر شدتا و سختی دا چه دا احلی کتاب و مشرکان په خپل کفر و غلط دین بعد دمرا مضبوط تی چه بایینا راغلا خپل دیاغا سی اخپل کفر و شرک نپری دی او درین مطلب دې ټول په خپل دین باندې کلکو مضبوطو مشرکانو م اهل کتابو نو کله چې نبی له سلام راغې خپل پیغام یې پېښو م اهل کتابو کې خلکو ایمان راوړل راغې اتفاق ختم شو خپل دین باندې مشرکانو کې مومنان شو مسلمانان شو هغه خپل دین را اتفاق او اجتماع ختم شو تمانه بدای جنو کافران د احلی کتاب او مشرکان نا ټول په جمع پری خودن کې خپل دین لره خپل کفر لره تر دې پورې چې راغ لذي تبينا چې پری خود او سوک پکلښو څنګه صحب کارو کار وشکنه هغه جمعیته ولا ختم کو او دریم دا دی چې څو پور نبی له سلام نوراغله همدہلی کتابو پخپل دین باندې یقینو له مشرکانم پخپل ملت ایبراهیمی باندې یقینو چې موږ په ملت ایبراهیمی بلکل بالکل شک یې نو او چکل نبی علیہ السلام را گئے ہو وضاحت اوکو ناغیل پخپل دن شک پیدا کو نو کافران دا لکتابوں دا مشرکان نا جدا کې دن کی دخپل دن نا دا شک دا وجنا نا, نا بالکل یقینو حتی تاتی اوم البینا تردی چراغ دیتا بینا او داغه بیان او ریذن په کې شک پیدا شو نو بیا په کلکو دین کې لګو او آل په دیوږي نقلګو چې اقیده چې دا دین صحیح دی او بیا په دیوږي نقلګ شو چې په کې رالو او ول اعتقادن په خپل او بیا بغيان یا ز سوزاوینه تو جنرال او <ك> <تصفيق> بل مطلب د منفقین معنا <yogurt> <تصفيق> <دا> ذهلاکتم راضی مهلکین نلاویچیس نبیلی اسلام نور اغلی دپدې اهل کتاب او مشرکانو باندې دنیا کې عذاب نراته او خو او کله چې علیہ السلام راغې دعوتې پیش کودي او دشمنی دشمننی شووک ذاابونه پیش شروعو شو نو کا پیران ده ل کتابو د مشرکانو ناممن فقی نه حالله کېزون کې ح تعتی او مل الب نه ترغې پورې چې راغدي ته بنا نو بیا پ ذاونه شو مشیرکین حب بدر کې او په حد کې او په احزاب کې او په ذی کې هلاکه زه کتاب په ذی کې چې سقتل کړی شوو سغلان کړی شو وینځي د روید پره علاقہ تو کنه نمخ کې سم او چې کله دښمنۍ د پیغمبر سره شروع کړو قران سره الله په عذابونو شروع کړو هلاکت پرای قبل مطلب دا چې الله رب العزت وایي مخبل وازه پورا کړه هغه دا چې زبا الله خلق د دنیا نه رخصتوم چې مخکې او ته خپل دین او ما خپل پیغام او رسو ما خبر یې کوم بالا د دنیا نزیه له دا سیدام شریکان او اهل کتاب چې دیبه الا دنیا نزیه او موت به فرازی چې مخکې دې خبر شي پورا چې حق ستاوي باطل ستاوي او کفر ستاوي او اسلام ستاوي معنا ده نو هغه کافران د اهل کتاب او د مشرکان او نامنفقین تلن کی د دنیا نا پا موت سران تراغی پوری چراغ لدی تبایینام تغسی اللہ نپری دی خلق دراغ ایاتون مطلب دی چه ایحسب الانسان و این ی انسان دا گمان دی چې دی پیدا شوی دی او د تبا اللہ تراغ ناس امر و نحی نی دی با دنیا کی ازاد گرزی نا بلی بگرزی او اغا مومنون آخری اَوَازِب تَمَنَّا مَخَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا فَنَّكُم إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اې خلق تاسو ګمان کوئ چې ما پیدا کړی یم ابس تاسو تباسو راځینې تاسو تباسو حق بنه بیانې خامخا بیان حَتَّى يَوْمَ الْبَيْنَةِ مَهْمَلِيَ نُذِيقِ عَلَى اې عمران کې وللا وی یومَا كَانَ اللَّهُ لِيَزِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ الله چریزه سن کوي چې مؤمنانو او کافرانو ټول دغه سیمخلوت جون تیری <تصفيق> حتی يميز الخبيث من الطيب الله به جدا کوي حق او باطل وبګي کوي <تصفيق> نو د انیمتو د او رسالت چې الله وي ماولا نعمت راولېګو پیغمبر مې راولېګو اغه خپل بیان شورو کوم د یو نعمت وګوره چې هغه قرانو چېغه قران, قرآن کې دو صفاتونه بیانې یو صفات دا او چې د پخانو کتابونو مزامين پکې موجودو په داسې شوله کې دغه در ټول کتابونه جامع دي تر هغه دانه چې د یوه مته یوازې قران نازل شو بلکې هغه کې تورات او مشتاو انجیل او مشتاو زبور او مشتا دغه کتابونه او ته نازل کړه اذويم شرط په دا بیان کې چې هغه مسله راول دنیا ته چې کوم مسله په خوانوام بیا او لوده چې کتاب راغې وبیاوم دي انکار وکاو کوفر وکاو رسول من الله هغه باینه صدا یو زموشن رسول او پیغمبر د الله طرف نام يتلو صحف متحرتهن د vakar په دنیا کې د انبیا او کار سو چې لولیو بیانې پدې باندې هغه صحیفي هغه سورۃنا د قران مطوحارتاً چڈیر پاک دی چیغی تبل چالاس نشی رسولے فیها کتب قیم چی باغی قرآن کی دا سی مضمنون دی دا سی لکل دی چیغیر مضبوط تی نیو مانا دا او مزامین دیر قیمتی چه توحید مضمون پا گشتا رسالت مضمون پا گشتا و جہاد مضمون پا گشتا ده بشارت و تخویب پا گشتا تسلی پا گشتا مثالو نشتا تا حضرت شیخ قولا بیا کتب قیمان چه پا ده قرآن کی لک ده دا جماعت مضبط کتبن جماعت ان قیمان حق پرس چه تیرشوی پا دنیا کی اللہی واقعات الله دے قرآن کې ذکر کری کن صاحب یاسین و گورا رجل و مومن و حضرت لقمان حکیم و گورا دا جم مضبط جماعت دا غی ذکر پا دے قرآن کشتا دا سی کتاب و نازل کو و ما تفرق اللذی نووتو الكتابا الا من بعد ما جاعتهم البینا ندی جو دا شوی دا دی قرآننا او دا دی پیغمبرنا نا کسن جور کردی ته کتاب مگر پس دا غیط چراغ لذی تبینا نا مطلبونه مطلبو ټول پکی رالو تکرار نشتا څنګه Judas وو مېن کې اختلاف پیدا شو چې ایمان راه او अशोक لال انکار وکه مخکې یقین په خپل دین باندې دی. او د قران راتلو سره شک پیدا شو په خپل دین باندې دی. ناش په زړه باندې ودريدل نو بلاده نعمت ناشکری وکړه نیاو شرط په قران کې داو چې ټول کتابونو جامع کتاب راوي او دویم هم وما امور ویل لا الله مخلصینا له الدين امر نو کلی شي ودی تا په مخکي کتابونو کې مګر د دې مثلي چې دې دل لا عبادت او بندګي کوي خدغا سنا لګاری چې کولا هرغه عبادت کوو عمرونو پکې صرف کړیو ځان له خلوت خاني جوړې کړې وې نن سوارو يهودو راهيبان بپکه ناشتو عبادت خواغي کړې ده سلوې سلوې خاله او په يوځه ناشتو ملي دې عبادت نه دې زكاه اخلاص پکې نو مخلصين الله الدين دا سه عبادت دا اللہ چخالس کون کی شیغل را دا دین او داقی دی گور داما صلح پاگی کتابنو کم او په قرآن کم دا دا سه کتاب را چې چنو موک کی مصدق دی ہونہ فا آم مخلصین چاہتا ہوئی ہونہ فا آم وی چه اخلاص چاہ کیوئی او په اخلاص سره عبادت کوي ناغه حنفی دي هغه څنګه چې د په توحید باندې کلک دین دغه زي شرک ناپاک دي د شرک نه ځان ساتلې حنفا المائل عن الباطل چې هر باطل نه ځان ساتلې نوغه حنیف وي لکه ابراهیم علیه السلام ته ودا ټول ملت ابراهیمی دي دا داغیا قائد دی او عمال او پابندی کی دمانزو او دا کئی کارونه داس دا سکی د پاک والی دی یوتونا زکاة یفعلونا <تصفح> ما یفعلونا لیت تزکیه تی کمنز کئی کنور عبادت کئی ټول دا دید پارا چیزان پاک کی اخپل زل پاک کی خپل مال پاک کی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ او دا دین دي دا, دا, دي دا ملت مضبوط دین القیمہ محصوب صفت نو دی سکا جی موافقت پاکنشتا دین الملت القیمہ داغا دین دی چدا دا دا ملت ابراهیم وطا وی چدا دی تال لازے پزے دا صفت اغسط وکانا ذالک دین القییم سر یوسف کی مراغلیو یوسف علیہ السلام په خپل بیان کې ویلو انعام کی مراغلیو دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفان ده مطلب دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفا دلته و سره ملت ترذیپ پورې ذکر د انعاماتو دې صورت کې تعالی خصوصي او نعمت زادې چې عظیم الشان پیغمبر راولېګو دمرې په دې امت باندے احسانو احسان وکو دوه امدارې چې قران نازل کو قیمتي مزامین او درې امدارې چې د خپل توحید عقیده او توقع دا ټولونه دانه نعمت چې دا ټول د زیدې پاره دي نو زوی مې سکه زواجر دي دا خلکو د پاره چې دې نعمتونو ناشکری وکړان بشغا کسان چې کفر وکړ او داهل کتابونو او د مشرکانونو نه پی نارجان نمان جهنم تبزينو همې شپې پاوې کېولای کوم شرل وريا دا خلک چې دې اہل کتاب او مشرکان دا ډیر به ترين د مخلوقات نديم اني مخلوقات کې د دینه نور شر نشته دین نور ناکاره نشته الله په نسبانه ټول شرول بریه اوته و حدیث کې عمر علی نبی صلی الله علی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله لعنتك بذي قوم نو يهود و نصارى و باندې دي د پیغمبرانو د قبرونو د عبادت زينه جوړ کړیو اذا مات فيهم الرجل الصالح کله نیک انسان نی کومل انسان صالح انسان و پدی کی مرشو بناو علا قبره مسجدا داغه قبر به عبادت ځای جوړ کو اوس علی به غوړول جن نمازونو به غوړول و صورو تلک الصورا اور دا تصویران به وېستل بیا نبی علیہ السلام ویلائے کا شرار الخلقین دا په خلقو کې ډیر شریعان دي شرار دا دی او حدیث کې راغلی چې په دې خلقو وبا قیامت پایمیږي شر البریه دې تخویف وې په نار جهنمه نور په سی بشارت ذکر کین مومنانو بې کسان چې مان عمل عاملي کړي صالح بولای کوم خیر البریه نو مومنان صالحان بهترین زمخلوقات دي تدین بهتر په مخلوقات کې نشته اوسې په تو نه سو دعا امنو صالحات چې خیر البریه شو نو دا الله اولیاوم شو دا متقیانوم شو دا کامیابوم شو دا کاملینوم شو چې ساسو صفاتو ته ونه حواله راځي د دین نور کمال نشي کېږي را مراد کی په خلق باندې چیرې مانه عمل دې شزون لره ترجیح نور کوي دا ځان یې چې یو چ مراقبیکو او حلقیکو ذکرونکوان زمرو روزی نه سا زمرو نفلونه کوان نویتانه وکامل جوړ شي دغینه پوی په دی باندې چې کمال خودق قد ایمان د عمل صالح او ته چې تا کاملې نوې غا ناقصین دي زګاری خو فرایز او واجبات پرې خې دي مستحباتو کې مصروف دي دا خو مستحبات دي دا خو زیاتې شې دي د غیله تپوس نه کوي تپوس بل الله د عاقیدی کوي د توحید او د سنت بچاغه پرې خو ځن ته کوم غالي کامل شوي زان نه دین جوړ کړی او ډېر لږ خوب خوب لکوان خبرې لږی کوان مطلب کامل شي په صبح کامل شي دا ټول د قران او سنت خلاف کارونه دي ځکه الله یوسته کمالوي یزي بلسته کمالوي الله غې پرې خوړو او ځنه به کې سو ه مستحبت شروع کړنو یذې کی کمال رازي کامل وې دې توي د دلیل باز مفسرینو په دی باندې چې انسان د ملایکو نه معزز دي بغیر د پیغمبرانو د ملایکو نه چې جبرئیل می کایل هغه پیغمبران دي هنه عام ملایک چې دي چې دغه نسبت انسان تواخلې انسان ته نه به دی ولي خیر البریه او توبې دي نو بریه کی ټول رالو زګبریه د برعانه ده پر ا معنا حلقا نو بریه معنا مخلوقه چې لا پیدا کړی نو ټول کې دی به تر شو یزان ترپم بدل د دې د خپل لب سرا جنتو نا دامې شوالي چې بیږي بلاند د دا غه نهرو نا دامې شوی پاږي که امشام رضی الله عنهم الیذین رضا شوی ور رضوان او دې دا लर्नه راځی صلی کلمن خشی ربن دا مرتبه د هغه چادام چې ریګي د خپل او فاتور کی ویلو ان ماخ من عباد العلماء چې به شک چې ریګي د الله پوندیاںو کې د الله عالمان او علماء نے التے یاد کړیو چاغو لماده توحید پو پو او سنتی چې د الله په وحدانیت پویګییم د شرک نظان ساتیم علما اذا الله په او د الله په اسم پاسماو په صفاتو د الله په لوہییت او پروبوبیت او په وحدانیت باندې د علماء اذا الله نه یریږي مزال کلمن خشی ربه بعده مرتبه د عیسو کنا سورت الزلزل تخویف ذکر کئ هغه خلق لا چې الله نعمتونو انکار وکم سم راځویم نعمتونو الله دنیا تراوستو او هغه ته انکار وکم د دې سورت کې ولې الله زورنه اور کئ تخویف چې قیامت نه مڼي تنو الله تاسو قیامت کې او د قیامت احوال ذکر کی اوصو یو زلزل د قیامت ذم اخراج الاسقال ازمکه نبر درانه درانه سيزو نراوزي جوس فقدن پرتوی او دریم د انسان تعجب انسان بهیران او سلورم تحدیث الارضی سمکا با خبری کئی بیان او پینزم صدور الناس اشتا خلق برازی ڈلی ڈلی مختلف د احوال لی او بیفیصل بیانی کلاچه و جل کولی شزمکا د دې په جلا کې دوه سره چې ززمو کې کوم جلا کې دل بیا خنشتلہ ولې دا وخت په اعتراضی دا خزمو کنه جلا کې چرته یو کل یو جلا کې نو هله کوئی زمکه او جلا کې دا نه نور خلاقته نه خبرو و یو ز یو شی بل ز یو شی او ځل تعالیوی چې ززمو کې زلزلہ واغی چې سمره زمکه دا وټوله خزي اور اب سید اعظم کا خپل درانه بوجونا اسقال کارنسانندیم کارنور پدې کې معادین دي سمرسدون الله پدې کې جمع کړي وسپنا سونا تانبان کړئل ګیس در اسقال لګنه درس و راو چې مخ ذکر شو سور انشقاق کې والقد مافیا وتخلت ارسه برابر ورځ یو ګډه به خالش او وی انسان چې سوشوډیزم کې لر آزاد قوم حقدا سنوا نو په دا ورځ باندې بیانې باندې زموږ خپل حالات چې څه پیښیږي نو ټولوبه یاني هم زموږه کوم کیسټ ته توبه ریل ډاک شوې ده وصولې نه بیانې وصولې خبرې نه کوي ځکه بیان نه ربکا رب او حاله راپستاو دي ته حکم کړی چې خبرې کوا بیان کوا چې صدر باندې ترشوي نوريشتیاشته او آيان ټول زور انسان لراضی ښه ولي بل چې هغه سنځي کړې خود کړې دی نو په چار څومره بیانات کینې زور به دې دو بانده بدا اللہ گوائی مضبوطی گی پدا ورز بانده رازی بخلقا اشتا تن دلی دلی زمرا اشتا تن لیو رو عمالاوم دیده پارا چو خوشی دیده تاق پل عملونا لیو رو اللہ بایو تاو خی عملنامی با لراو باسی صحیفه چملائی کلیکل کری دیم نا اطول بوتاو خوشی نو بس عمل نو بدو قسم اینو پس اگر چاچا عمل کرو پاندازاد یوی ذری بہتر خیرن عمل صالح خیرن عمل پا سنت یره نو بیوینی و خوشال بشیم دا ذری پا ذرا ذرا گورا دوم ربط الله گنا د دینه و یری فلایت کړی دی هغه شمارلی دی او, شمار او چې عمل کړو په اندازہ د یاوی زری عمل د شرک عمل د بدتو عمل د رسوم او ریواجو یرا نا غبین او انکار غونشي کولې کنا د دې کې تخویف چنیمتون ناشکری ک او د قیامت نن یې د ز ری ص بقیږي د غ هم د